Hadd olvassak fel nektek mindjárt egy hírt és kommentáljátok, tragikomikus. Botrányt kavart a Kassa Itália Színházban Örkény István tóték című tragikomédiájának záró jelenete, melyben fenyegető tekintetű suhancok jelennek meg kezükben árpátcsával zászlókkal. Kolár Péter színigazgató a közönség reagálása után Vas Zoltán Iván budapesti vendégrendezőt változtatásra kérte fel, aki ezután a zászlók helyett villanylámpát adott a suhancok kezébe. A színigazgató szerint az árpácsához zászló sértette a nézők érzékenységét, különösen azokét, akik a, fi akik a Fidesz Borsod megyei szervezetétől kapták a színházi bérletet. A kontra vendége, ugye a klubrádióban, Vasz Zoltán Iván rendező és Kollár Péter színigazgató magyarázkodott ezzel kapcsolatban. És mit kéne erről mondani? Ez <gül> most... Még hol tartunk már, hol élünk már könyörgöm? Hát nem lehet, be, nem lehet bemutatni, ez a, ez a sztori, ez a, ez a két világháború, sőt ez a második világháború idején zajlik a tóték. Aha. hogyha vágod. Tehát ez, a, ez arról szól, hogy a tótéknak a gyerekek kint van a fronton, az őrnagy meg, meg a tótéknál nyaral, és a tóték kinyalják az őrnagy segít, hogy nehogy valami baja legyen a gyereküknek, közben a gyerekük elesik a fronton, de ezt ők meg se tudják. Végül pedig a tótot nem érdekli az egész, és földarabolja a, a, a, az őrnagyot. Valami miről szól a sztori? Tehát akkor tájt zajlik a sztori, amikor tájt a Árpácsából zászlók azok nagy erőkkel lengtek a, a budapesti és a vidéki szélben. Tehát ez egy történelmi, egy történelmi helyzetkép, amelyben az Árpácsából zászlók megjelennek. És nem lehet bemutatni a magyar történelmet, mert az Árpácsából azok sértik a nézőknek a, a jó ízlését. Vagy mi? Á, nem tudom, nekem ez, ez az egy zavar, egy az az ne? az is zavaros benne, hogy a Fideszes, hogy a Fideszes a Fidesztől tehát azok tiltakoznak ezzel, akik a fideszről kapták a jegyeket, ugye a Fidesz kiált kiállt az árpád zászlók mellett. Ez teljesen értemetlen végzlet nem, nem, nem, nem, nem, szerintem az történt, hogy az árpád zászló és a suhancok együttes megétése oh. azt sértettek. Hogy, ah. hogy az árpád zászlót az nem lángoló szemű kuruckhadak hős magyar fiúk kezébe adták, hanem mindenféle ilyen csőcseléknek a kezébe? Igen, de szálltunk, ez egy ebben ebb -ebb tudatos rendezői döntés volt a mögött. Igen, Aha. ezt kéne látni, ez, hogy, hogy, hogy ennek mi volt a, de jó, de, az üzenete. De jó, de szánalmas az, hogy nem tudunk egy történelmi darabot megnézni, amiben történelmi suhancok, történelmi árpácsából zászlott, akik egyébként nyilasok voltak. Tehát, még hogyha el is fogadjuk, vagy el is ismerjük azt, hogy manapság vannak ö, ö, Olyanok, akik nem nyilasok és nem nácik, ennek ellenére kötődnek az árpácsához zászlóhoz, attól az még történelmi tény tagadhatatlan, hogy az árpácsához zászlót a nyilasok annak idején igenis használták. Kis ha variálással, de igen, hát igen, igen, igen. Ha pedig ez így van, akkor miért ne lehetne megmutatni, hogy hogyan is használták mondjuk igen. egy történelmi tárgyú darabban ezt, anélkül, hogy ezzel sértenénk. A 1880 A én nem emlékszem, mert a suhancok kik, a suh... vannak ott suhancok. Hát, úgy tűnik, igen. hogy, <laughs> hogy jó néz. Az Isten hozta amit a, amit a Fabrizol rendezett, és ö, a, a, amelyben feldolgozta ezt a shingovics -a meg a latinovicsal sal abban, abban, én nem emlékszem suhancokra. Hogy aztán, ö, hogy aztán ki lehet-e olvasni a, a szövegből hogy azokat egy, egy jó érzékű és jó ö, politikai aktualitás érzékkel rendelkező rendező belerendezze a darabba, azt most pontosan nem tudnám megmondani, de hát nem is vagyok dramaturg. Mert mi ha abszurdum balos suhancok, akkor meg egyszerű rendezői ilyen belső balos zavar. Balos suhancok árpátsából Igen, tehát hogy, hogy a suhancoknak a kezébe akarta adni neki. Jó, ez az igazi csőcselék, ezek balos suhancok, de azt se <gül> tudják, mire való árpátsából zászló, összevissza lobogtatnak mindent, nem is törődnek azzal, hogy, hogy milyen érzékenyek vagyunk é a kérdésre? Ja. Ja, na ja. no, ugye, hogy ugye. Másik szintén érdekes, nem kevéssé érdekes sztori. Feldmayer, Péter, a Mazsihis elnöke azt mondta, hogy ha valaki nem akarja azt hallgatni, hogy itt mindenért a zsidók a hibásak. Ha valaki nem akar Árpátsávos zászlók erdeivel találkozni, és nem akarja végighallgatni a különböző szlogeneket, akkor az maradjon otthon. Ezt nyilatkozta az MTI-nek Feldmayer Péter, a Mazsihis egyik vezetője. Na ja, eh, szóval ehhez van kommentem, és azért van azért fűzök hozzá valamit, mert eh, ma pont beszéltem egy, egy, egy, egy, egy jó barátommal, aki aki az utóbbi időben így egyre inkább elkezdett foglalkozni a saját zsidó gyökereivel és, és, és uh, uh, foglalkozni a kultúrával és stb. stb. És hát elmondta, hogy, hogy, hogy ő is, és más ilyen zsidó barátait iszonyatosan frusztrálja a tevékenysége. Uh -huh. Tehát tevékenysége. Ennek zsidó körökben is, hát hogy mondjam, igen-igen kétes a megítélése. Akár egy, egy ilyen akciónak, ahol azt felszólítja a mazsihíz a zsidókat, hogy így, tehát a felszólítom a zsidókat, hogy maradjanak otthon, ami egészen ilyen furcsa, furcsa hangzása van. De akár ugye más, olyan, más olyan ügyekben is, uh, hát hogy mondjam, kétes, kétes ennek a szervezetnek a tevékenysége, mint például a, hatodik, tehát a, a zsidónegyed, ugye a hetedik kerületi zsidónegyed uh, ingatlan ügyei uh, ben is ugye, újságcikkek alapján eléggé elég kétes, hogy, hogy, hogy itt most a mazsi hisz, az melyik oldalon áll, azon, amelyik amely inkább a, a megőrzését próbálja elérni a, a zsidónegyednek, vagy annak azon az oldalon, amely inkább Profitál abból, hogy itten különböző vállalkozók kezeibe vándorol át ez az egész történelmi negyed. Szóval egyre több olyan ügyben, ami miatt mondom ennek a szervezetnek a, két, valahogy így a, a, a hírneve, mint egy kicsit romlana. Aha. És vajon miért akarják ők azt, hogy a zsidók otthon maradjanak március 15-én? Hát, és miért ennyi? nem tudnak ők elképzelni olyan zsidó vallású szemét, mert itt nyilvánvaló, hogy zsidó vallású személyekről van szó, mert hogy mondjuk, ha valakinek van egyfajta zsidó identitása, ami inkább a származását érinti és nem a vallását, az most miért hallgatta a magyarországi zsidó hitközségek vezetőjére? Tehát itt tehát hogy mondjuk az, hogy valaki mózes hitű, az, hogy valaki a szombatot azt tartja az, hogy valaki nem eszik sosat együtt teljesen, az miért függ össze azzal, hogy március 15-én nem megy ki és nem ünne fel. Hol szerepel Mózes törvényeiben, vagy a Tízparancsolatban, parancsolatban, vagy hogy, hogy kell kiolvasni a zsidó hítélből azt, hogy ő maradjon otthon Most és nem menjen nem, Szerintem Nem szerintem ők nem azt akarják, hogy a zsidó vallások nem menjenek el március 15-én a rendezvényekre, hanem azt akarják, hogy ebben a egy héttel március 15-e előtti politikailag feszült légkörben elhangozzik az a mondat minden médiában, hogy a és arra kéri a zsidó híveket, hogy ne zsidó hogy ne menjenek Egyébként... Ez miért jó Csak tovább. politikai érdekel, harcok és a feszültség erősítés? Hát ennek ez a közvetlen eredménye. Miért érdekelt miért érdekelt a Mazsi a polgárháborús hisztériában? Miért érdekelt abban, hogy fölkorbácsolja az indulatokat ebben a kérdésben? Szerintem a nem érdekelt lehet, hogy személyek onnan érdekeltek akár érzelmileg, akár más módon nem tok részleteket, nekem nagyon úgy tűnik, tehát ez egy benyomást tévedhetek. Ezt én sem látom, egyáltalán nem látom, hát meg nincs is kellem találgatni. Azt sem tudom tényleg, hogy ez hány ember körülbelül, és hogy itt milyen politikai kötődést, ilyen beszél nem akarok elmenni, hogy én ezt interpretáljam. Én azt gondolom, hogy iszonyú szerencsétlen, mert amit mond, egyébként abban van némi logika, tehát ugye attól, attól lehet fölkapni, mert igen, tudjuk, hogy készülnek szélsőséges csoportok valamivel március 15-én, mindenki ezt találgatja, hogy na, szerinted mi lesz, ugye, legalábbis én ilyen magánbeszélgetéseben ilyen megkérdezem emberen, na is szerinted mi lesz 15-én, azt is tudjuk, igen, hogy ezeknek a csoportoknak, a radikális csoportoknak egy része, hát hogy is mondjam, igen-igen összekapcsolódik, olyan csoportokkal, amelyek antiszemiták, ez, ez, ez már nem, tehát hogyha valaki megnézi a hírhet kuruc infóhollapot, ott a, a nettó ott, ott nem kódolt antiszemitizmus van, hanem a, ott júrnácizmus van, ezeken a helyeken szervezik a kivonulásokat március 15-én, tehát ilyen szempontból mondom, logikus, amit mond a, a, a mazsisz vezetője, tehát van egy logikája, csak hiszen diszonyatosan szerencsétlenül jön ki, és tényleg a, a feszülség növelését éri el vele, és e, nem igen. Tehát a hisz az nyilatkozza azt, hogy sajnálatosnak tartjuk, hogy vannak ilyen csoportok. Igen. Szomorúnak tartjuk, hogy vannak ilyenek, és szomorúnak tartjuk, hogy a március 15-i ünnepben ők is részt vesznek, és hogy tartanunk kell az ő szerepvállalásuktól, stb. stb. stb. Most felszólítani a komplet magyar zsidóságot, hogy ne vegyen részt a nemzeti ünnepen. Igen, igen, azért Ez kemény. Ez azért, ez azért sokkal keményebb, és főleg azért, mert most 150 nácinak átengedni a Nemzeti ünnepet, é. március 15-ét, kvázi az ő hívt bizományukká tenni, kvázi engedni, hogy ők rendelkezzenek erről, vagy hogy az ő, ő ünnepük legyen. Hát a mazsihisznek nem inkább arra kéne fölszólítani ezeket a nácikat, hogy nem merészeljenek az utcára kimenni március 15-én, mert ez a békés magyar többség ünnepe, vagy mondják akár, é. hogy ahogy nekik tetszik. De rendben arra van kísérlet, hogy ez a 150 ez ne 150-nek lássék, hanem 150 ezernek? Hát ők igen. És ez miért az lesz, az lesz az jó? Ezt ne, attól kell kérdezni, akik ezt fújják. De jár, fújják. De, jár, de jár valahol pénz az Európai Unió pénz az azért, hogyha itt nagyon sok a náci és a zsidóknak nagyon kell félni. Nem, de szerintem... Ez szeretném érteni, hogy miért érdeke a hisztériakelt és a mazsi hisznek. Egyébként hozzáteszem, hogy az egy kampányukat is hát eléggé így a félelemre építik. Tehát mindegy, egyébként ez már ilyen kicsit ízléstelen téma, de hogy... Hát ilyen, ilyen Auschwitz érzésekre próbálják fölépíteni, meg mit tudom én, ez is szerintem rendkívül szerencsétlen. Én megmondom észre, én nem is beszélnék többet a, a, a mazsihiszról, azért, mert nem akarom túlértékelni ezt a szervezetet. Pont azért, mert most, ma beszéltem, mondom, zsidó jó barátaimmal, aki, aki arról számol be, hogy ennek a szervezetnek, Nincs erős támogatossága a zsidó közösségeken belül, és innentől szerintem hagyjuk őket, politizáljanak ők is, ott is ugyanolyan emberek vannak, mint bárhol máshol, ugyanolyan erkölcsi magaslatokat tudnak elérni, úgy látszik, mint a többi vallási, nem tudom, szervezetek vezetői, akik szintén érdekes dolgokat tudnak produkálni, úgyhogy én ezt a történetet innentől lezárnám. A zsihisszal ellentétes felszólítást szeretnék tenni, arra szeretném kérni a zsidó honfitársainkat, hogy vegyenek részt a nemzeti ünnepen, ne féljenek kimenni az utcára, ja. és, és, és, és szeretném biztosítani őket arról, hogy nem fogja őket bántódás érni, és hogy biztonságban lesznek, mert hogy a rendőrség és a magyar államhatalom az meg fogja őket védeni. És a magyar állampolgárok. És a magyar állampolgárok pedig, pedig nem fognak lehetővé tenni egy olyan hangulatot, amelyben őket bármiféle bántódás. Mert a többi magyar állampolgár, merék is magyar állampolgárok. De tudom, hogy hát, ők együtt az ötletet. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. igen, igen, igen. ők maguk is. Mi meg Szóval. Szóval. Azért van egy érdekes is részlet, amit már a héten egyszer bejátszottam, de nem tudok eltelni vele, úgyhogy hallgassátok meg ti is. Az egyik kossuth felszólaló felszóraló pénteken 50 politikus nevét olvasta fel, akik szerinte az izraelita felekezethez tartoznak, és ez bizonyítja, hogy Magyarország nem antiszemita. A felsoroltak között elhangzott Orbán Viktor, Hon, Gyula, Kunce Gábor és Dávid Iboja neve is. A Kossuth téren tavaly ősszel kitört forradalom és népszínmű első felvonásának egyik estéjén, szeptember 23-án valaki felállt a színpadra és 50 képviselő nevét felolvasta, akik szerinte zsidók. Molnár Tamás Kossuth szervező az esetről azt mondta, nem tudták, hogy ki volt az illető. A kis után a pacák eltűnt, másnap azonban megjelent a listája a kordonokra ragasztva, amit a szervezők leszettek és a későbbiekben igyekeztek rábírni a felszólalókat, hogy ne zsidózzanak. Ez aztán nem mindig sikerült. A listás ügy azóta is folyton előkerül egyes megfigyelők és szakértők szerint akkor, amikor el kell terelni a témát valamiről, reformbakik, böszmességek, erőszakos rendőrség, stb. Álljon itt egy remek idézet gyócsány antifasiszta ferenc aki legutóbb az MSP tisztújító kongresszusen húzta elő a szélső kártyát. Ma úgy beszélhet a jobboldal a parlamentben, amit a néhai Antal József, vagy még nagyobb történelmi távlatban Betlen István útszéri szövegnek, kocsmai indulatnak tartana. A fideszes politikusoknak a szemük sem rebben, ha azon a pódiumon állnak, ahol mellettük állítólagos zsidó politikusok, miniszterek névsorát olvassák, s ha előttük a tömeg árpádságos lobogókat lenget. Ez volt az MSZP kongresszuson február 24-én. A hiszti pedig annak rendje és módja szerint beindult mindkét oldalon. A múlt héten ennek kapcsán beszélt a magyarországi szélsőjobboldali veszélyről gyurcsány a Brit Times-nak, és nem felejtette el megjegyezni, hogy a Fidesz nem határolódik el a szélsőjobboldaltól, Sőt, azon a zsidózó színpadon beszélt Schmidt Pál a Fidesz aránöke is. Az igazmondás bajnokai hétfőn is megmérkőztek egymással a parlamentben. Ez egy annyira idegesítő történet az az egész, hogy komolyan hogy leordítanám meg a fejüket a politikusok. Az a baj... Hogy, hogy, hogy mindegyiknek van egy kis ilyen igazság csírája, ami, amiben igazuk van. Egy, az MSZP-nek igaza van abban, hogy van ma antiszemitizmus, és az utcákon hangosabban megjelenik, mint korábban. Ezek a infós, ami ugye nagyon-nagyon összefolyik a Kossuth-térrel, nem mondom, hogy mindenki antiszemita, mert nem, viszont az tény, hogy keblükre ölelik antiszemitát társaikat. Ez igaz. A Fidesz ugye mind ez idáig ezektől nem határolódik el, uh, hanem de viszont nincs is velük, uh, nagyon furcsa viszonyban vannak, ugye, uh, és, és, uh, és akkor ezt az MSP ezt így, uh, ugye, okon veszi, a Fidesz pedig pedig ettől megsértődik, hogy mi az, hogy mi, hát mi, mi, mi nem is, hát mi külön csináljuk, és hogy miért kéne nekünk elhatárolódni, hiszen ti az MSP ebből politikai hasznot húztok, és ebben igazuk van, hogy az MSP viszont imádkozik az antiszemitizmusért, az SDS pedig még háromszor annyira imádkoznak, mint az esőért, az, a, a, nem tudom, a, a szaharai törzsek, hogy, hogy legyen már egy kis antiszemitizmus, mert abból ők kapnak politikai pontokat, és gyártanak politikai pontokat. Iszöltosan frusztráló ez a dolog, mert, ja igen, és akkor jön ez az Árpád-sávos dolog a, a, a tetejébe, ahol a Fidesz teljesen idiótát játszik, tehát és előadja ezt a történelmi racionális érvelést ami szerint igen, ez egy Árpád zászló, és tény, hogy mondjuk mostanában a hősök terén szereti a vér és becsület ezt lengetni és ilyen nyilas zászló helyettesítőként használják, mert mindenhol világszerte a szélsőséges mozgalának amikor betiltanak bizonyos jelképeket akkor találnak ilyen helyettesítőket a német nácik azok az első világháborús német zászlót szokták használni meg 88 8-8, mert az a két nyolcadik vető az ABC, és akkor az H-H, és akkor az ugye mindenki találja ki, az első szó az Heil, a másik szó az egy politikus Nem ők ezt hordozgatják így, hogy 88, mindig megtalálják a megoldást, de a Fidesz még csak nem is tesz utalást erre, hanem ugyanazt mondogatja, mint az árpád ez hogy ez egy, egy, egy, egy Árpád-kori zászló, és ez egy történelmi zászló, érted? De akkor miért nem hozzá kell az összes többi történelmi zászlót mondja oldal igazok van, csak hogy mondom nem állnak le ott, hogy igazok legyen, hanem utána ezt viszik a Timesba és próbálnak ebből politikai tőkét csinálni. Hááá, mindegy, kusztustalan. Nem azok tiltakoztak, írja Mekkel is, hanem azoknak a nevében tiltakoztak, szerintem erről szól, erről szólt a hír. Ez kik, kik, Szerintem azim arról van szó, hogy nem mind zsidók, hanem mind zsidókra hivatkozva érthető. Hogy mi? Mert mikor ez a hír a tiltakozás. A ma zsíztiltekozásra. Aha, szerintem erre van Hát igen, akár, ha úgy vesszük. Az eredeti darabban nincsenek se suhancok, se zászlók egyébként, írja az SMS író. Lehet, hogy a felszólításra a gyurcsán is otthon marad, veti fel Louis. De ő szerintem felszólítás nélkül is otthon marad. Szerintem már ő felszólított mindenkit, hogy maradjon otthon úgy, mint ő. Nem még hatkor felemelik az ászlót hajnalban, aztán elhúznak valahol. Idővel legkésőbb 42 nyarán játszódik a tóték, a nyilasok hortitá eltávozása után jöttek. Na jó, hát ez lehetséges, hogy így van, de nyilasok voltak 42 nyarán is, és balhéztak 42 nyarán is, csak még nem voltak hatalmon. Az nem azt jelenti, hogy 44-ben jöttek létre a, a nyilasok, a nyilasok azok ott voltak, ugyanúgy parádéztak, ugyanúgy tömegekbe verődtek, meg erőszakoskodtak, ez nem azt jelenti, hogy nem voltak, csak nem ők voltak még akkor a hatalmon. De azért ez olyan, szal, olyan sokat elárul az egész a politikai diskurzusnak a rettenetes a, a tavasságáról. De erről de... van szó, hogy, hogy e, tehát, nem tudom, bármely érzésű zsidót hogy nem háborít fel az, hogy, hogy, hogy a, a vallási etnikai, most mindegy, olyan definiáljuk, egyszerűen ezt a szót, hogy politikai érdekharc eszközeként használják. De nem is csak ezt a szót. Szóval. Hogy, hogy, ha azt, a rengeteg holok azt, és így van, és az egész történelmi múltat annak minden ö, keserűségével együtt. Hát így van, az... hogy érde. És ha ugyanúgy, a, tehát hogy, hogy egy egzászlóból... Egy, egy a, a, tehát a, ugye a azért, amikor hatamon voltak, sem reprezentálták a magyar társadalom egészét, azt hiszem, gondolkodásban és, és szellemiségben. Alig, lehetne ezt mondani. Így, így van. annyira, mint Rákosi. <gül> és ő nekik, ő, ő, ő nekik viszonyuk van, tehát ő nekik mondjuk a, a nyilaszászlósz, Bocsánat, a Árpád zászlóhoz hasonlónak a jelképül választása az ugye egy történelmi zászlót kompromittál, ami elfogadható, hogy kompromittál tényleg, de szerintem már senki nem tudná, ha most nem lenne ebből megint politikai eszköz, hogy, hogy politikai értként nem hangozzák. Hát, Kutya nem foglalkozna ezzel. Hát, erről van szó, és, és úr, ez legalább, annyira szörnyű. És ne, legalább annyira gyalázatos az MSZP, aki politikai tőkét hagyja hát az saját maga benne. számára az árpácsához zászlóból és a holokauszt mint a Fidesz, amelyik nem hajlandó. So Sokadik felszólításra sem elhatárolódni ezektől pedig mennyiből állna, Miközben, Ez is mennyiből állna a Fidesznek azt mondani, hogy miköz... nekünk semmi közünk az árpácsához, és azt szeretnénk, hogyha az árpácsához zászlókat már csak a nyugalom érdekében, meg már csak azért is, Míj, hogy az mszp nem ne maradjon a hagyjátok otthon ezeket a a, a a hírben azt tetszett a legjobban, hogy a, a zsidózó pódium elhangzott valami kifejezés, <gül> ugye? A, valószínűleg az a, a árpácsához zászló is már zsidózó zászló. Tehát, Úgy, hogy vannak ilyen tárgyak is. A, a Fidesz a politika és szizofréniának megint bemutatta egy ilyen, egy ilyen mintapéldányát. Nem mondom, hogy nem volt már ilyen Magyarországon, mert azért uh, uh, komoly mezőny van. De ugye miközben kiáll az Árpátsával zászlók mellett, ekközben a Fidesz felszólította, azt hiszem, tehát a szóvívőjük felszólította a, a rendőrséget, hogy ne engedélyezze, a kossuth a radikális ö, tüntetőknek a demonstráció 15-én. És akkor visszakérdezett az újságírő, de, de mégis hogyan gondolják ezt, hogy hogyan ne engedélyez a rendőrség? Hát mindenki tudja nem engedélyezés van, bejelentés van, nem lehet megtiltani gyülekezési jogszentsége. Emlékeztek, nem? Fidesz haló. És, és hát erre a Fidesz válasza az volt, hogy hát ö, a rendőrség biztos megtalálja a módját. Hogyha, hogyha be akarja tiltani, akkor megtalálja a módját. Uh -huh teljes, teljes, teljes ez fizofrén. Nemrég még ott védték az alkotmányos jogállamot, bontják a kordont a jogokért, jövő héten pedig azt mondják, hogy hát, ha a rendőrség meg akar valamit tiltani, akkor megtalálja a módját, és azért kérjük, hogy találjon már valaki mi jogi kiskaput az alkotmányos jogok ellen. Meg kell is megmagyarázza a saját SMS-ét, nem a mazsihisziás -hír hírre vonatkozott, hanem a borsodi nézőre. Igen, Mert, igen, igen. Tehát a színháza story. Tehát el azt írja, hogy nem a borsodi nézők tiltakoztak, hanem az ő nevükben tiltakozott valaki más. Pont azzal tolják a nácik szekerét, hogy félnek ezektől a gyengelmélyűektől, írja Janika. Most olvastam a, ne a neten, a hirtvhu pontosabban, írja az SMS író, hogy most már nyílt katonai erőket hívnak Magyarországra Izraelből. Jaj, nem, ez, bárja, de ez igaz, ez igaz. Március 15-én ők is verik majd a de Nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, hát, jön, nem jönnek, ö, ö, tehát az izraeli katonákat így, így el szokták küldeni nyaralni, mert ott három évig katonák, és jön egy csoport, ezt én is hallottam, de nem, nem katonai cél, hanem bulizni jönnek, meg nem tudom én, 180. Jó, jönnek régóta, szoktak így jönni, nem? Igen, igen, igen, jönnek kulturális programokra, és és állítólag még tényleg azt is tervezték, hogy, hogy felvonulnak 15-én a városban, de utána valaki szólt nekik, hogy lehet, hogy nem ez az a nap, srácok és lányok, amikor, amikor ezt a gesztust el kéne játszani. Hát igen, a hír ez egy nagyon jó kis hír. Nem tudom, hogy melyikünknek szól ez az SMS. Jó üzlet volt mindig gerjeszteni és anyagilag fizetni az antiszemitizmus, az ál -antiszemitizmus támogatását. Ha tudnád, mi igaz, nem beszélnél ennyi baromságot. Nem tudom, melyikünknek szól igazából, de... Nem sok volt az áttét, ez az... Igen, de mintha mi mondtuk volna, hogy ez az egész egy ilyen úcska színház, egy ilyen kirakat. mintha ezt Pont erre utaltunk volna a sok baromságunk közepe. Mondjuk van, akinek a tett az is, Iszonyatosan felháborító, mert mondom, abba, abba rúgják magukat, hogy, hogy, hogy irracionalizálják, hogy figyelj, vedd már részre, hát ez az árpád zászlója, hát a ember. De imre nem, még imre. tovább. Hát hát ja, bocs. <sínt> <sínt> Jó, <sínt> <igen. Okay. sínt> a, a mai sok úgy fasizták, ahogy én amerikai imádó hippi voltam a farmeromban egyetemistaként, 70-ben írja az SMS író. Magyarországon lehetett farmer szorítani, azt tudom, hogy a Szovjetunióban a 80-as években két srácot, aki bevitt a Szovjetunióba Farmert és farmertárult árult kéz alatt kivégeztek. Tehát konkrétan halára ítéltek, és kivégeztek két egyetemistát, akik Farmer nadrággal kereskedtek. És ez most... Ne, ez most ugye eszembe most a baloldali a 70-es években és ma. Csak ennyi, a, ennyi volt a párhuzam, amit felhozott az SMS író. Minden esetre most, amikor éppen felperzselik az ország földjét, és sóval felszórják. Mindent eladnak, ami mozgatható. Most, amikor a pult alatt kormányoznak, eltitkolják az ország helyzetét, csődbe viszik az országot, hamisan könyvelnek, és eszükben sincs lemondani, helyette bátrak és böszmék, előre a bátor jövőbe gumibotokkal, fejmagasságban kilőtt, kilőtt könykázzal, valamint gumilövedékekkel, viperákkal, akkor mi a legnagyobb problémánk az, hogy most az Árpácsávos Zászló az milyen konnotációkat és történelmi benyomásokat hoz fel a, a kollektív emlékezetben. Ugye? <gül> Ez a legnagyobb problémánk. Mm, Stamped Liria. Ne fossatok, fiúk, nincs már messze az idő, amikor hazánkat Izraelhez csatolják, és akkor ezek a szélső jobbosok lapítani fognak, mint a nyulak. További hülyeségeket várjuk a 06303038 az es SMS számunkra. 70-ben egy farmer és a hosszú haj elég volt egy gumibotozáshoz, az IFI parknál. Kidobálok otthonról minden 56-os könyvet, mert hogy a Molotov koktél receptje olvasható bennük. Nehogy én is terrorista gyanús egyedé legyek. De azt tudjátok, hogy... hogy, hogy, hogy nagy, nagy, nagy hangon jelentette be a rendőrség, hogy találtak valami, itt én valami lakásban, találtak Molotov koktél készítéséhez alkalmas eszközöket, késeket, késeke, szúróvágó eszközöket, volt üveg, boros üveg. Volt üveg, volt üveg, volt benzin, és volt ilyen. Volt, volt ilyen hát kamilek. Rógyok, tehát akkor találtak számszeríjat. Képzeld el. Hát mondjuk van ebben az országban egy jó pár ilyen ilyászklub. Tehát igen, így, igen. Botrány. Ö, és képzel, de... De, ez is, rá, a számszer, de a számszer így, tudod miért, mert annak a, ugye az egy történelmi fegyver. Tehát, hogy számszerű, az biztos ilyen kurucos. Ja, múlva, ja, múlva, ja, ja, ja. ja. Hát, de különben is, hát, kést. Kést, hát, az kés, Az, hát, az, kés, az hát. él is jöhettek volna ugyan az erővel, mert az Illakásomban van kés, egyébként benzin is van. A gyurcsány... Üvegek, hát. üvegek, üres üvegek de segdőben nem hagyok kétséget, és hogy tömkelegeval. Már láttam Gyurcs nagy baj van, még sosem utánoztam, úgyhogy ezt majd még gyakorlom. Minden háztartásban késeket találtunk. <gül> <gül> <Nem tudom. gül> szóval egy valami, egy valami egészen biztos. Az, hogy az MSZP az nagyon-nagyon-nagyon jó stratégiákat, nagyon-nagyon jó elterelő hadműveleteket talált ki arra, hogy a közbeszédet a maga érdekének mentén tematizálja, és ne engedjen a Gyurcsány Ferenc legitimitását, vagy hát hogy is mondjam, a a... Józan eszét elvitató. Igen, ez akár, akár józan eszét elvitató érveknek teret. Mi a legújabb tematizálási kísérlet? Horn Gyula, nagy vitába keveredett Gyurcsány Ferenccel. Meg a hogy, Szadival. Aha, hogy, na hát persze az SDSZ is belevágott be, be <gül> ebbe a kérdésbe, hogy nagy Imre vagy Kádár János, melyik kommunistát válasszuk példaképnek. És Hongyula felvállalta Kádár Jánost, pusztán csak azért, hogy minden értelmes, normális, jóérzésű ember ebben a helyzetben ne tehessen más, mint megbotránkozva Hongyula baromságán, hogy ő Kádár Jánost választja Nagyimre és Kádár között. Ebben a helyzetben bele kényszerülsz gyakorlatilag abban a státuszban, hogy Gyurcsányjal érts egyet, aki Nagyimrét választja, érted? Tehát kvázi egyrészt. Ők tematizálnak, miről szól a közbeszéd arról, amit ő, amiről ők akarják, bármelyikükkel érte egyet, akár a Kádárt védelmező Hondyulával, akár a gyorscsány aki a, a, a gyimrét védelmezi, mindenféleképpen az MSP oldalán állsz, és hát az esetek többségében egy normális épelmével már Gyurcsány platformjára is hodróttál hogy Mennyi, mennyire jó is ilyen módon tematizálni. Ki te a jól érdekel most ebben a jelenlegi politikai helyzetben, ebben a polgárháborús hisztériában, hogy uh, uh, a inkább uh, Kádár János platformjánál, ezzel szemben Gyurcsány Ferenc óva Int a Kádár tagjától és a Mártír miniszterelnök Nagy Imre platformjára helyezkedik. <gül> Kit érdekel? De komolyan! Ez, ezt akarják? Tehát, ezt akarják lenyomni a torkunkon ebben a szituációban? És az, aki... Tehát, és, és tudni az szörgyű, hogy én, én szerintem ebben a kérdésben Gyurcsánynak van igaza, és ezt kiké kéne mondanom, de nem vagyok hajlandó belőle. Nem, muszáj, muszáj, nem de, ne, was, musza musza ne, musza ne, ne, inkább <títsz> vállaljuk ilyenkor, ez fontos, hogy ilyenkor, tehát hogy azt is ki lehessen mondani, hogy egyetértek Orbán Viktorral vagy Gyurcsány ferenc de ide. Én nem létező kérdésben <Szucci> értsek egyet, amit azért hoztak fel, hogy én egyetértsek. Érte, Egy érvényes kérdésben eddig még nem sikerült egyetérteni Gyurcsány ferenc Egy kvázikérdésben, egy baromságban értsek egyet, amit csak arra való, hogy normális kérdésekkel, Hát, hát. Március 15-én golyóálló mellényben, sisakban megnézem a tévében a rendőrsorban, és elmegyek a zsidó haverommal orgászni. Üdv, Otto! <gül> Mi a véleményetek arról, hogy, az, hogy a, a, a golyóálló mellény és a bukó isak az, az törvénysértő és büntetendő eszközöknek számítanak majd március 15-én? Egyébként ez pontosan hogy lesz? Hogy a motorosokról is leszedik? Nem, a tüntetőkről. Tehát a tüntetés sem bukós isakban vagy, vagy golyóálló Kis menében... Ki Szerintem az is tüntetendő lesz. De most, ha gondolj már benne... Fosszú haj, ami akarja az arcod. Hmm. <híris> <híris> <híris> Fosszú hajról voltász a farmer! Vaj, former, -a, na, drága! <híris> <híris> Ez szép volt, szép volt! Golyóálló menétel! Na hát, szóval... Az a kérdés, hogy a golyóálló mellény, amivel senkiben kárt tenni nem vagy képes, csak mondjuk magadat tudod védeni, az elkószáló már pedig október 23-án még hajlamos, hajlamos, hajlamosak voltak ezek a gumilövedékek elkószálni, és térmagasság helyett inkább válmagasságban, meg fejmagasságban röpködni. Szóval az elkószáló gumilövedékekkel szemben próbálod védelmezni magad. De nem, ez nem. Ez alkalmas. Tehát rendőrségi gumilövedékeket akadályozol meg a szabad útjukban a golyóállóval szemben. És ez javak. Na Ezeket jó. nem lehet rombolni. És megint leszek az izéhang a kis, nem tudom, ilyen. Úgy így vigyá? Igen, szerintem szóval, nem jó, hogy ezt így korlátozzák. Tehát igen, igazuk van, tehát hogyha valaki úgy megy ki 15-én az utcára, hogy fölvesz a fejére egy bukós isakot, meg egy golyóálló mellint, akkor el tudom képzelni, hogy az arcnak nagy valószínűséggel nem csak önvédelmi tervei vannak, mert miatt, Fené föl tavasz elején magára, meg úgy egyébként is egy golyóálló mellé. Március 15 után szabadon, vagy október 23-ai tapasztalataira hagyatkozik. Jó, igen, is? Ja, Jó, igen. De, de hát tényleg, mint hogy megparancsolják, hogy tehát ki jössz, és mi rendőrök mondjuk megyünk ütni téged, akkor, akkor a gumibotot nem, nem akadályozhatod meg abban, hogy a fejbőrödet közvetlenül érje. Nem? Uh -huh. Tehát, hogy ez elő van írva, hogy te sebezhetően kell jelenhetsz csak. A puha mert. testeddel vegyél részt ezen, ne, már csak próbáljál, próbáljál védekezni. Nem tudom, a következő lépés az nem az lesz, hogy be fogják tiltani az autókban a légzsákot, biztonságban. Nem, hát. már a kockázatot. hogy már csak úgy védekezni mindenféle behatások ellen, amik a te pultestedet Egy kis simán. És ugyanez a logika, amit én most itt elmondtam nagyokosan. Hogy, hogy tehát, hogyha te légzsákot szerelsz az autódba, az azt szerint, hogy ilyen elég durva vezető. van. Részegel. Az nincs mitől félnie, úgy yeah. van, nincs, oh, no. nincs rejtegetni valójában. No, Aki nem ember tisztessége. Persze. No? Vagy aki nem, hát az magára vessen. Úgy ugye? van. Mit keresett ott? Mit keresett az autóban? Ja, erről van szó. miért nem lehet otthon ülni szépen a televízió előtt? Na, ott nincsen szükségvédő mellényre. Igen. Úgy is meg lehet nézni a, a ünnepséget nagyon jól. Úgy van. Nem alkalmas? Magyar embernek már nem is jó a magyar tévé? Már csak úgy kivonulna mindenhova? Meg ott vonulna? Mi? Ho, milyen lenne ez a világ, hogyha mindenki oda kivonulna, ahova éppen a kedve tart? Hova vezetne, ez? Hova vezetne ez? Na na, ha van rajtad golyóálló mellé, akkor te már készülsz valamire, te már ellenség vagy, írja nagyon hasonló szellemben az SMS író. Szóval, hogy is van ez? A gyanú, amely ezekben a derékrendőrökben születik, akkor, amikor látják, hogy te golyóálló mellénkben vagy bukós isakban, az vajon bűncselekmény? Hát, az a feltételezés az ő agyukban, hogy te készülsz valamire, mivel így vagy felöltözve. Ez hát, büntethető, mert szerintem a gyanú, az nem büntethető. Büntethető az a cselekmény. Tehát, hogyha te a golyóálló mellényedben elkövetsz valami bűncselekményt, akkor büntethető vagy. Csak hogy hát akkor a te megbüntetésedet vajon nehezíti a golyóálló mellény? Aligha! Hiszen a te korrekt megbüntetésed az úgy kezdődik, hogy a rendőrök lefognak, téged, megbilincselnek egy bevisznek. Ezt golyóálló mellényben, mellényben is meg tudják veled tenni, meg anélkül is. Na most azt hogy téged jól a gumilövedékekkel, az sem akadályozza a golyóálló mellény. Mit akadályoz? Hogy te neked eltörjön a bordád. Úgyhogy hagyd otthon! nem van, nem? Tehát így, gyakorlatilag erről van szó. Legyél szíves, az arcodat, de nem igazából szerintem azt kéne törvényileg előírni, hogy az arcoddal lehetőleg jól látható módon közelítsél a gumilövedék felé. Könnyítsd meg a rendőr útját, aki, a, a gumilövedék útját és a rendőr dolgát, aki téged fe botot, és felszólításra ütlegeje magát vele és a mellette állókat, nem? Na, ez világ le... normális. Így van, persze. És a, aki, aki nem ütlege hát el, sokkal lévő... könnyebben szűri ki a rendőrség. Így is. van, így van. És a benned lévő tisztességes állampolgárt szólítják majd fel, arra építenek, hogy a benned lévő rebellist fogja majd önmaga korlátozni. Ez abszolút szerintem a reális, én amikor kicsi voltam, és kapcsolgattam ki be a tévét, akkor, és akkor volt, amikor az anyukám így után egy kicsit így, a, hát hogy mondják így, a seggemet megütött. Tögette, hogy, hogy Elfenekelt. Elfenekelt. Köszönöm szépen. És hát állítólag egy idő után én azt sem hogy kapcsolgattam, és a másik kezemmel már fenekeltem magam. Tehát így. Elintéztem a dolgokat értem. Jajaja ah, ja, ja, nem azt írja Jó amit csináltok írja az SMS író Amit eddig elmondtatok, Az fizetett hirdetésként kellene a médiában Óránként bemutatni Hajrá csak így tovább petőfi nyomdokain Most arra vagyok kíváncsi hogy ki fizetne ezért Tehát, Fizetett hirdetés az oké okay, Csak hol van az a szervezet aki ezért fizet Hogy ezt, a, ezt leadják minden médiumban Mert mi keresjük egyébként 030, 30, 30 881 Az SMS számunk ahol jelenthet hát az illető Menekülni Jajgatni szabad lesz kérdezi Zoli Hát gyanús. Hát, hát, mert miért hát, futsz, ha nincs félre? Ja. Miért jajgatsz? Ja. Miért jajgatsz, kelted a pánikot, kelted é, a... Nemzeti és... hisztériát. Igen, igen, igen. És az a kérdés, hogy amikor mert úgy kezdődik az egész, hogy te jajgatsz, a következő lépés meg mi lesz? Zsidó pogrom, embereket fognak egyrészt ütni, verni a, a szemed láttára, fogják eltörni zsidó honfitársainknak a hátán a a rúdját az álpásából zászlónak. És úgy kezdődött, hogy te csak jajgattál. Mert fájt az, hogy megüttek téged a gumilövedékkel. Egy kicsi fegyelem lett volna benned, és otthon maradsz, nem mész ki, nem vonulsz ki az utcára, nem kelted az anarchiát, nem lesz rögtön a tömeg, nem lesz akkor az ellenőrizhetetlenség. A rendőrség... Rögtön meglátja azokat, akik veszélyeztetik a mi honfitársainkat, és ki tudja szűrni őket a tömegből. Egyébként például a Rogán anti barátunk, ugye, ő, ő, ő ezért jönnek a jegyében is, térfigyelő kamerákkal készül hmm. az innepre. Rogán Antti is demokrata egy nagydemokrata szem. egyébként, egy híres <gül> nagydemokrata. <gül> Igen. Ő, az, aki, ő az, aki a központi ellenőrzést alkalmazza a központi erőszak ellen. Ez, ez, az, ez az, ami minket mindig nagyon örömmel tölt el, amikor, amikor a, a, a bordánkat fájlajuk és a fejükre húznak rá egy jó nagyot. Tehát ez, ez, mindig, ez mindig jó. De részszerűen ez izgalmas, hogy mint most polgármester is, ugye no, az ez. Az, Tehát, hogy az önkormányzat és a, hatal, ugye a központi a állam, állam és a központi állam, állam, állam között. Igen, igen. Hát ugye nem még a Nem hogy aztán néhány gumilövedék megtalálja azt a kamerát. Hát egymásra lőnek, <gül> vissza helyzet. <saját. gül> Jó, hát amikor a kormány jobb keze ütiveri a, a saját maga bal kezét, a bal kéz pedig szurkálja a jobb kezet, az mindig érdekes, csak az a baj, hogy közben ami pedig velünk történik, ami hát a, az élő testtel történik, ami, mint tudjuk, nem a köztársaság, hanem a, vagyis is volt ez Gyurcsányjal, hogy Gyurcsány szerint a köztársaság az nem ruha, hanem a, a nemzet cselekvő teste vagy valami ilyesmi. Akkor is fontos kérdésekről vitatkoztak egyébként a politikusaik, amikor ez felvetődött. Még a választás. A metaforákat tisztázni kell. Igen, nem megy. Az ország érdemi kérdéseibe belekezdeni, anélkül, hogy tisztáztuk volna, hogy a köztársaság az az ország ruhája, ahogy Orbán gondolta, vagy cselekvő teste, ahogy gyurcsány, amíg ezt nem tisztáztuk, nem is érdemes elmondani az embereknek a költségvetési hiányszámokat. Nem értenék meg, amíg nem tudják, hogy ruha vagy test. Érted? Jobb is, hogyha nem tudják, sőt, akkor már igazából nem mondjuk el a parlamenti képviselőknek sem, mert a végén még baj lesz. Ez így hangzott el, nem vicc, ez így hangzott el öszödön, hogy nehogy baj legyen, ez a baj amit Orbán a Gyurcsány mondott, ami arra vonatkozott, ugye hogy nehogy véletlenül, meg tudjuk, az megismerjük az országnak a helyzetét. Tehát nem tudja, trükkök százaira volt szükség, hogy nehogy baj legyen ez a csodálatos ebben. A baj az az, amikor én megtudom, hogy nekem mennyi pénzemet költötték el ők engedély nélkül úgy, hogy aztán majd azt velem akarják megfizettetni. Ezt hívják ők bajnak. Nem, a, nem az a baj, amikor ez megtörténik, az a baj, amikor én erről tudomást szerzek. Kvázi a baj az az összes veszély De nem az akkor a baj, mert az igazán nagy baj akkor lett volna, hogyha a választás előtt tudom én ezt meg. Ez már nem olyan nagy baj. Hát tüntetnek, tüntetnek, megunják, oszt hazamennek. Ez hangzott el, ha jól emlékszem. Hogy hangzik az sms -ünk? Ha arccol lőnek gumilövedékkel írja Zoli, tartsd oda a másik felét is. Ezt mintha csak Jézus írta volna nekem. Igen, igen, igen. Hm. Vinni se lehet? És a réteges ruházat is büntetendő? Hát, a vastag pulcsi... Hát a golyóálló mellény az nem más, mint egy réteges ruházat elvileg. Hát az ilyen sok rétegű cucca, ami rajtad van. Hát... Hmm. Nem. nem tudom, hány pulcit rendi, de tényleg kérünk egy dresszkódot a minisztériumtól. Ez lesz a legtisztább. Igen, hát, Igen ugye, Tényleg mindenféle értést el kell kerülni. Ez a lényeg. Egeztőmaszk, hoki mez, a tanácsot az SMS író. Hello, innentől a zöld kabátot is be lehet tiltani, és nekem ezek a fehér cipősök is gyanúsak, írja meg kell is. A kokárdáról nem is beszéltek. Akin van, az már szélső jobbos. Van. Nem, ez március 15-e lesz, tehát az én ilyen, az én, az, az, odány de, de aki több mint három napig hordja, azt viszont letartóztatják. Az viszont... Mert az, az már a forradalmat reklámoza, amikor nincs forradalom, tehát ez az alkotmányos rendeleni felhívás, tehát 50 000 forintos bírsággal kell sújtani. Sziasztok! Mi is az, hogy jogos önvédelem? Ha netán gördeszkával vagy bringával megy valaki, a bringásoknak is kötelező a fővédő kupak, vagy nem? Ez a kérdés. Tehát, hogyha mondjuk bringával megyek, vagy motorral megyek, és rajtam van a is, mert mondjuk nem szeretném, ha ellopnák, akkor mi a helyzet? Hát akkor maradj otthon. Nem kip, vagy bringázzál másfelé, ha egy út rá, jó? Arra, mert nem látsz Árpád sávokat, na. Ha felveszek egy fényvisszaverő mellényt, kérdezi Gabesz, és ráírom, hogy golyóálló, akkor mi van? <gül> ez, ez is egy érdekes kérdés De még oly sok érdekes kérdés vár ránk a jövő héten Bár annak csak első három napján tekintettel arra, hogy 15-e az most már valóban nagy erőkkel ostromol minket Mindjárt junk biztonságérzetét és, és a rádió ilyen fa, fa, fákkal bebarikádoljátok be, be gondolom az ablakokat és, és mit tudom én, milyen védelmi intézkedéseket csináltak? vagy nem? Jó, hát én, én egészen biztosan el fogom barikádozni anyámat és kis családomat is mindenki, mindenkit, aki drága és fontos a számomra. De hogy véletlenül megtalálják őt a gonosz forradalmi, vagy ellenforradalmi, vagy szélsőséges felforgató, botránykeverő, nyilas csőcselékek. Na, na már most. Ez volt egész konkrétan már a demokrácia részvénytársaság. A jövő héten, az első három napon, még a reggelben is fogunk találkozni egymással, mégpedig a szélső közép címén, egészen konkrétan fél héttől kilencig, valamint az estékben a szokásos fél hattól fél nyolcig terjedő időpontokban. Nagyon-nagyon köszönöm, hogy itt voltatok velünk, és nagyon-nagyon köszönöm, hogy együtt tölthettük ezt a hetet is, mint már oly sokat, és remélem, hogy a jövő héten is... Felvezetendő a nemzet nagy ünnepét fogunk találkozni és beszélni, érintkezni itt egymással az éterben a 88.1-es frekvencián. Sziasztok. Sziasztok! Sziasztok! Gátlástalanság! Igen, hazudozás! Rendben, korrupció! Mehet!